Entzuntestua. Edo, zergatik, egiten dira manifestazio grazeta gehiago? Ba, da hor, hemen, e, arlo guzietan bezala, pentsatu behar duguna da, bai manifestazioen tipologia eta bai hauen gora ere ezin zindu gula ba, ulertu datuekin bakarrik, ulertu behar dugu, zetestu ingrutan eman diren, zazkenean, hauek e, realitate bati edo gizarte baten kezkei erantzuten diete. Kasu honetan, bimiatu gehiagoen, nik bi faktorea ipatuko nituz, gehalde batetik pandemia, hogeita pandemia ondoko e, urte batzuta diggatoz horrekera nahi du eragina izaten alduela goraada hortan eta bertzetik hauteskunen faktoreare da gora hauteskundetan gerota horur bilagogon horrekera nahi du Gerota mugimendu gehiago egonen dela gizartean horradibidez. hitz egiten egon ginen igorra edo eta arkaitzaleta mendeakin ahau dire EHUko politika zientze as bi bila Eta beraiek justu hau aipatzen dute. Horra adibidez, Letamendiak erraten du nola herri mugimenduen artean eta instituzioen artean badagon dialektika bat eta dialektika hori ez daten edo moderatuagoa, segun eta e, gizartea zegoeratan dagoen. Kasu honetan, gizarteak balin badaki auteskundego era batean dagola, beraien kezka hoiek edo bedaien aldarrikapen hoiek ozenago eraman dituzekalera nahi dutelako hoiek betetzea. Haedon kasuen, bueno, honek aipatu zigun e, Euskal Herretik begira datra zuen, eta eran zuen historian zehar munduan ere aldarrikapen nagusiek edo lorpen nagusiek eskuratu direla e, ziurgabetasun politiko baten egoeran. Eta horrek oiez bakarrik herri mugimendu aldetik bezik eta e, mugimendu politikoen aldetik ere, beraienako ere onuragarria da edo beraiek beraien aldera erabiltzen dituzte e, e, haute skunde aldi hauek. Berriketan. Pandemia ipatu zu lehen, eta pensatzen dut horrek e, eragina izan entzuela Euskal Herriko protestetan eragina barmena. <hieres> bai, bai. Gehien bat, 2008an eta 2008an urte horietan ziren nola segurtasun neurri haundioi ekin darrean, Eta 2000ean baino baritzen dela e, berakada bat, adibidez, nafarrako datuak alderatzen baitugu urte hartakoak, e, iazkoekin, ikusten dugu ia 700 manifestazioko desberdentasuna dagoela, egia da, oraindik aldauk jarraitzen zutera manifestazio mila baino gehiago, baina lare desente egin zuten bera eta urte haietan adibidez Kalea jende ateratzen gehien bat ostallaritza e, zare zizkieten neuriengatik ez bakarik nafarron he bertzelekoetan ere bai. eta bimiaeta hogeita bai, poliki poliki hasi ziren berriz ere igotzen, eta bueltatu ziren kasi-kasik kasik, pandemia aurreko datuetara adibidez, alderatzen ha bad ditugu Gipuzkoako e, arabako eta Bizkaiko hibertetako datuak bimiageita batekoak bimiageita irhiruekin kusten dugu ehun eta hamar redun eta seiiko desberdentasuna dagola, oso oso txikia edo zergatik egiten dira manifestazio grozeta gehiago? Ba, da hor, hemen, e, arlo guzietan bezala, pentsatu behar duguna da, bai manifestazioen tipologia eta bai hauen gora ere ezin zindu gula ba, ulertu datuekin bakarrik, ulertu behar dugu, ze testungurutan eman diren, zazkenean, hauek e, realitate bati edo gizarte baten kezkei erantzuten diete. Kasu honetan, mi mea eta hogeita ariroen, nik bi faktorea ipatuko nituz, kealde batetik pandemia, 2008. pandemia ondoko e, urte batzutatik gatoz, horrekerra nahi du, eragina izaten alduela goera kada hortan, eta bertzetik hauteskunden faktoreare da gora hauteskundetan, gerota urbilago egon, horrekerra nahi du, gerota mugimendu gehiago egonen dela gizartean horra dibidez, hitz egiten egon ginen igorra edo eta arkaitzleta mendeakin, hau ek dire EHUko politika zientzia zaieko biia ditu, Eta beraiek justu hau aipatzen dute. Hor adibidez letamendiak erraten du nola herri mugimenduen artean eta instituzioen artean badagon dialektika bat eta dialektika hori ez daten edo moderatuagoa segun eta e, gizartea zegoeratan dagoen. Kasu honetan gizartea alin badaki aut eskundego batean dagola, beraien kezka hoiek edo bedaien aldarrikapen hoiek ozenago eraman dituz ekalera, nahi dutelako hoiek betetzea. Aedo un kasu bueno, honek aipatuzigun, zigun, eh, Euskal Herritik begira datra zuen, eta eran zuen historian zehar munduan ere alarrikapen nagusiek edo lorpen nagusiek eskuratu direla eh ziurgabetasun politiko baten egoeran eta horrek hoiez bakarrik errim mugimendualetik, baizik eta eh mugimendu politikoen aldetik ere, beraiek ere on da edo beraiek beraien aldera erabiltzen dituzte eh auteskundea aldi hauek. Berriketan. Berriketan. Pandemia ipatu zu lehen, eta pensatzen dut horrek e, eragina izan entzuela Euskal Herriko protestetan eraginabarmena. <hum> bai, bai. Gehien bat, 2008an eta 2008an urte horietan ziren nola segurtasun neurri haundioi ekin darrean, Eta 2008an baina baritzen dela, e, berakada bat, adibidez, Nafarroko datuak alderatzen baditugu urte hartakoak e, iazkoekin, ikusten dugu iazazpireun manifestazioko dago legia da, oraindik dikaldu jarraitzen zutela manifestazioko imila baino gehiago, baina lare desient egin zuten bera. Eta urte haietan, adibidez, kalea jendeaterazen gehien bat, hostalaritzen e, ez ari zizkieten neurrien gatik, ez bakarik Nafarroan, egaldeko bertzelekoetan ere bai, Eta bimia hogeita batan bai poliki poliki hasi ziren berriz ere manifestazioak igotzen eta bueltatu ziren kasik kasikasik pandemia aurreko datuetara adibidez, alderatzen bain bad ditugu Gipuzkoako e, arabako eta Bizkaiko hibertetako datuak bimiageita batekoak bimiatogeita irhiruekin kusten dugu ehun eta ha redun eta seiiko desberdentasuna dagola, oso, oso txikia da. Amaitu da entzun gaia, Idatzila aukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 ezun testua Sartu gara azken champan aritzgorrotsategi egunon egunon Gaur osasun kontu ekintzatoz Ba horia buru osasuntsua gorputz osasuntsu batean hala esaten zuten garai batean eta esamoldeak baliagarri izate jarraitzen du gaur egun ere Aditu batzuen ustez buruaren chakaraldien ondorioz etortzen omen dira gorputzaren makaraldiak Imaginate burua eta giarrak elkarrekin eztabaidan. Gur diberali tiraka, baina norabide ezberdinetan. Geure burua zaintzen jakitea bezain garrantzitsua da gorputzari entzutea eta txeden hartzea. Garaiz geratzen jakitea eta geratutakoan jarraitzea alegia opor gehiago esate baterako. Edoporrak benetako oporrak izatea. Esaterako zenba jende juango zen gaur medikuarenera baja eskatzera. Zenbak geratuko ziren etxean kalenturarekin. Am mediku batek gai hori zabaldu du sare sozialetan. Antzaadenez, astelen batean izan zituen koltxulten ia erdia bajak eskatzeko joandako pazienteak izan ziren, Erdia ondo entzun duzue. Eta beste esan, datu esangguratsu bat, guzti guztiak irakasleak, eta bi baino ez ziren urogei urtetik gorakoak. Altxatuko zuen besoa baten bateko nezkero irakasleek baja gehiegi hartzen dituztela. Ikasturteren bat lanean, besteren bat medikutan eta besterena oporretan pasatzen dutela. Ez guztiek, noski. Tenetarik egongo da eta pentsatu nahi dut gutxi batzu baino ez direla pikarezkaren jarraitzaileak. iak. Katedra zer den galdetu eta erantzungo dizute zute eskolara nahi duzunean joateko askatasuna dela. Imaginatu medikuaren arpegia halako batek hilean zaintiratu bat izan duela esaten badio eta baja emateko. Zenbat telesailegin glitezke alakoen iruzur, aitzakieta eta maioekin. Gidoilari hilarionak izango lirateke azalo diko irakasloiek. Gainera, diru publikoaren konture egiten dute bere eskapismoa. Irakaskuntzako hodiniak. Bai, baino galdetu autonomoi zenbat gaixotzen diren. Zenbat gaixotu daitezken. Interesgarria litzateke zifroiek ikustea. alegia zenbat autonomo dauden astelenero medikuarenean baja eske. Eta zenbat funtzionario eta irakasle. Ofizio derra eta noblea da irakaslearena, bokaziozkoa, baina geroz eta erreagoak daude irakasleak. Kopet handiko alferoiek alde bat erautzita, presioa handiegia jartzen diegu sorbaldan. Nahi dugu seme aprobatzea edo gorezko matrikulateratzea. Irakaslek haiek estea, pertsona hobeak eta guapoagoa bihurtzea, norberak etxetik motxilan daramatzen arazoak konpontzea, etorkizuneko zalantzak argitzea, denetarik eskatzen diegu irakaslei. Sartu garazken txpan ariitz gorrotxate egunon. ehun ho, gaur osasunkontu e ekitztoz? Baria? Buru osauntsua gorputz osasuntsu batean. Hala esaten zuten garai batean eta esamoldeak moldeak baliagarra izate jarraitzen du gaur egun ere. Aditu batzuen ustez, buruaren txaalaldien ondorioz etortzen omen dira gorputzaren makaaldiak. Imaginaatu burua eta giarrak elkarrekin eztabaidan.gurdi berari tiraka baina norabide ezberdinetan. Geure burua zaintzen jakitea, bezain garrantzitsua da, gorpuzari entzutea eta txeden hartzea. Garaiz geratzen jakitea. Eta geratutakoan jarraitzea alegia opor gehiago esate baterako. Edo porrak benetako oporrak izatea. Esaterako, zenba jende juango zen gaur medikuaren era baja eskatzera. Zenba geratuko ziren etxean kalenturarekin. Familia mediku batek gai hori zabaldu du sare sozialetan antzadenez astelen batean izant zituen koltsurten ia erdia baja kezkatzeko joandako pazienteak izant ziren erdia ondo entzun duzu eta beste esan, datu esanguratsu bat guzti guztiak irakasleak eta bi baino ez ziren 60 urtetik gorakoak Altxatuko zuen besoa baten bateko nezkero irakasleak baja gehiegi hartzen dituztela ikasturteren bat lanean besteren bat medikutan eta besterena oporretan pasatzen dutela Ez guztiek, noski. Tenetarik egongo da, eta pentsatu nahi dut, gutxi batzu baino ez direla pikarezkaaren jarraitzaiak. Katedra askatasunat zer den galdetu, eta erantzungo dizute eskolara nahi duzunean joateko askatasuna dela. Imaginatu medikoaren arpegia, halako batek, hilean, zaintiratu bat izan duela esaten badio, eta baja emateko. Zenbat egin litezke halakoen iruzur, aitzakieta triki maioekin. Gido hilarionak izango lirateke azalodiko irakasloiek.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 Ofizio derra eta noblea da irakaslearena, bokaziozkoa, baina geroz eta erreagoak daude irakasleak. Kopetandiko alferoiek alde batera utzita, presio handiegia jartzen diegu sorbaldan. Nahidugu dugu alabek aprobatzea edo gorezko matrikulateratzea. Irakaslek haiek estea, pertsona obeak eta guapoagoa bihurtzea, norberak etxetik motxilan dara arazoak konpontzea, etorkizuneko zalantzak argitzea, denetarik eskatzen diegu irakasleik. Amaitu da entzun gaiak, idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak. Irugarren testua, minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Ez iruditzen zait bere garaian gaulana ez dakitzen hitz zuen zuek Gana e edo, edo kontrando bezala Ai. ekarri diuzzulaizzpidera erabat natural eta konturatua gabe, erdi Silka baina hortasari ari gara, horta zitz etorri gara. aipatu diguzu zuek emakumeak eta aurrak, aritzen sinatela laguntzan edo. Pkarren karga akaruta ez. E, bai, bai, bat ziren gauzak urte luzez eta eta atzeneko urteak arteo gainera. Adibidez, kafea. Zen, kafea zen gauz bat, errex. Errena dut kilo bat, bi kilo kafe, etzuen, etzuen karga hundia, aiz ere eman ero karri deniko. Baina bazun berak, kafea bazun mertzegoz batxarra, usaia. Eta, atzinuen, naizta estalia eraman eman batekin, baino usaintzen zen, usaintzen zen. Baina, bueno, hoy zen kafia adibidez, gausbet, e, e, aise makumiak eta aurrak eta edo zeineik ibiltzen algi nuena. Etanolite zen uten usainak kamuflatzeko. Bueno, <laughs> mosien no, no, alako arropa batzuk eta zapatzekin, horekin tapatzekin ez utena uzten on seña pasatzen eta bueno, zapbi batzuk eta. Beste dingen duren. Bai. Baina gero, ondar, ondarreko urtetan, eh? Europan sartu hartio, ondarreko urtetan izentzen pila bat, pila bat kontrabandua aratzeak. Kartzen ziren, frantziatik, gero hemen gogoran eta ere zuten izentzeko. Uh -huh. Bai, pilaka, pillaka. pilaka. Uh -huh. pilaka, pilaka. Bai? Eta adibide bezala kafia ina, da kurioso, zer denago hemen kafesik gortu iketzen izaten. Uh -huh. Zaten zen gordinen. Eta lemezikoik maten zen, emendik arat, gordina, eta gero handik unet sigortua. Bi buelta. Ba, bi buelta. Eta bestela gurek? <laughs> Aretzea gaipatu izki guzu, kanal, ba, kafea. Bai, baina... Zergeiago? Zergeiago, pues, e, rikarrat, bueno, pastiza, bai, uh -huh. rikarrat, ta, koñaka, ta, uh -huh. tabakoa. Pertsonak? E, behire, pertsonak pasatzen ziren, baina etzen emendik e, lekua persona uniz pasatzen zen lekua bakizu zertaz aldudetik aldudera torriero aldudetik atratzeko e, leku estua gelditzen da mm -hmm. erran nahi dut torzen zara baigorritik ja atratzen zara karretera nagusitik eta karretera bakarra da horrez da mm -hmm. bertzik bazara aldudera ero urepelera itzuli leku beretik inberduzu mm horai -hmm. badira menditik eta lekuak baina orduen etzen inorat inorat ere Eta gelditzen zen, gelditzen balimeziren ziren alduden, zerbait den gatik pixke testutuak etziren, etziren mugitzen nal. Eta horren gatik etzen, etzen lekua persona pasatzeko, etzen lekua proposa. Ez takit, iruditzen zait, bere garaian, gaulana, ez takit ze itzera biltzen duzuen, zuek? Gaulana edo... <laughs> Edo kontoratno bezala, ekarri diguzula izpidera, eraban natural, eta iaia konturatu abe, <laughs> Erdi xilka, baina hortazari <laughs> ari gara, hortazitze gitera etorri gara. <laughs> Aipatu diguzu zueke makumeak eta aurrak haritzen zinatela laguntzan edo. Pizkarren karga kartuta ez? E, bai, bai, batziren gauzak urte luzez eta, eta atzeneko urtea kartio gainera, Adibidez, kafea Zen kafia zen gauz bat errex, errene dut kilobat, bikilo kafe, etzuen, etzuen karga hondia, aiz ere eman ero karri baina bazun berak kafia bazun mertze gauz batxarra, usai ya. Ja. Eta atxinuen naizta estalia ere eman batekin, baina usaintzen zen, zen usaintzen zen. Baino bueno, oizen kafia adibidez, e, gauz bet, eren, Baize, makumiak eta aurrak eta edo zeinak hibiltzen da, Eta nola egiten zenuten usainak amuflatzeko? <laughs> Noziren ba, alako arropa batzuk eta horrekin tapatzekin ez zuten usainak pasatzen. Eta bueno, zapi batzuk eta ez dengintuen. Bai. gero, hogero, ondar, ondarreko urtetan, eh? Europan sartu hartio, ondarreko urtetan izan zen pila bat, pila bat kontrabandua aratzeak. Gartzen ziren, frantziatik, gero hemen gogorran eta ere maten zuzten, izentzeko. Uh -huh. Bai, pilaka, pillaka. pilaka. pilaka. Bai? Eta adibide bezala, kafi haina, da kurioso, zeren, lehen hemen kafi sigortuik etzen izaten. Uh -huh. Zaten zen gordine. Eta lemizikoik ematen zen, hemen gordina, eta gero handik, unet sigortuan. Bi buelta. Ba, bi buelta. Eta bestela gori? <laughs> Aretzea gaipatu izki guzu, kanaldua, kafea, zer gehiago? Ba, zer gehiago, pues, e, ricarrat, bueno, pastisa, bai, mm -hmm. ricarrat, ta, koniaka, ta, mm -hmm. tabakoa. Pertsonak? E, Behire, pertsonak, pasatzen ziren, baina, etzen emendik e, lekua, persona uniz pasatzen zen lekua, bakizu zertaz, aldudetik, aldudera torriero, aldudetik atratzeko, E, leku estua gelditzen da, mm -hmm. erren nahi dut. Tortzen zara baigorritik, ja, atratzen zara karretera nagusitik, eta karretera bakarra da, horrez da mm -hmm. bertzek. Tortzen bazara aldudera ero urepelera, itzuli leku beretik inberduzu. Mm Horai -hmm. badira menditik eta lekuak baino orduen etzen inorat, inorat ere. Eta gelditzen zen, gelditzen balimeziren alduden mm -mm, zerbait den gatik pixke testutuak... Etziren, etziren muitzen nal, eta horren gatik etzen, etzen lekua persona pasatzeko, etzen lekua proposa. Amaitu da entzun gaiak, idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.